At-Talaq Boşanma surəsi Bismillahir-Rahmanir-Rahim Merhamətli və rəhimli Allahın adı ilə. Ya ayyuhan-nabiyu iza talaqtum-n-nisaa fa li-iddatihin وَاحْفَظُوا عِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُونَهُم مِّن بُيُوتِهِمْ وَلَا يَخْرُجُنَّ إِلَّا وَهُمْ САَّئِمُونَ وَإِن يَأْتُونَّكُمْ فَاسْتَكْبِرُوا وَلَا تَخْضَعُوا ۖ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ۗ Və mən yətəəzdə xududallahi Fəqəd zalama nəxsəh Lə tədri ilə əllə allahı Yuhditu bə'də zəlikə əmrə Ey Peyğəmbər! Qadınları boşadığınız zaman Onları gözləmə müddətlərində boşayın Gözləmə müddətini hesablayın Və Rəbbiniz olan Allahdan qorxun Onları Açıq-aşkar zinakarlıq etmələri istisna olmaqla öz evlərinizdən qovub çıxartmayın və onlar özləri də çıxmasınlar. Bu, Allahın hüdudlarıdır. Allahın qoyduğu hüdudları aşan kimsə özünə zülm etmiş olar. Sən bilmirsən, ola bilsin ki, Allah bundan sonra başqa bir hökum versin. اذا بلغنا اجله فامسكوه بمعروف او فارقوه بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله ذلك يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. Gözləmə vaxtı bitdiyidə onları şəriyyətə müvafiq olaraq saxlayın və yaxud onlardan müvafiq qaydada ayrılın. Aranızdan iki ədalətli şahid çağırın və Allah üçün şahidliy edin. Allaha və ahirət gününə iman gətirənlərə verilən nəsihət budur. Allahdan qorxana, Allah çıxış yolu göstərər. Və ona təsəvvürünə gətirmədiyi bir yerdən ruzi bəxş edər. Kim Allah'a təvəkkül etsə, Allah ona kifayət edər. Allah öz əmrini yerinə yetirəndir. Allah hər şey üçün bir ölçü qoymuşdur. Vəllâ <Sessizlik> iyyə ismə minəl min nisə in irtəbtum fə Məsələfətə əşğurin vəllə iləm yəxirn və ələtul əhməli əcəlümün əyni yədağnə hamləhum və mən yəttəqilləhə yəcəalləhu min əmrini yusraq Heyizdən kəsilmiş yaşlı qadınlarımızın iddəsi barəsində şübhəniz varsa, onların Eləcə də hələ heyz görməmiş qızların gözləmə müddəti üç aydır. Hamilə qadınların gözləmə müddəti isə onlar hamiləlikdən azad olana qədərdir. Kim Allahdan qorxarsa, Allah onun işini asanlaşdırar. Zəlikə əmrullahi ənzələhu iləykum. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَسِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْضِرْ لَهُ أَجْرًا Bu, Allah'ın size nazil ettiği emridir. Kim Allah'tan korkarsa, Allah onun günahlarından keçer ve onun mükafatını artırar. أَسْكِنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ جَذكُمْ وَلا تُبَبُونَّ للتُبَيق عَلَيم وَإِن كُن أُولاتِ حَمِّ سَأَن فِقُ عَلَم حَ يَبَعنَ فَإِن أَوْضعنَّ لَكُم فَتُمُم Onlara gözləmə müddətləri başa çatana dək imkanımız daxilində öz yaşadığınız yerdə qalmağa yer verin. Sıxışdırmaq məqsədi onlara zərər yetirməyin. Əgər onlar hamilədilərsə, hamiləlikdən azad olana qədər onlara malınızdan xərcləyin. Sizin üçün uşaq əmizdirirlərsə, onların haqqını verin. Öz aranızda xoşluqla razılığa gəlin. Bir-birinizi çətinliyə salsanız, uşağı əmizdirməyi başqa bir qadına həbal edin. لُوم فِ قُلوا سَاتٍ مِن سَاتٍ وَنَمْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْطُن فَلْيوم فِ قَمَِّا آتَهُ وَ لاَا يُكَّفُ اللههُ نَفْسَن إِا مَا آتَهَا سَيَجَعَنُوا اللَّهُ Vardövlət sahibi öz varına görə xərcləsin, imkanı az olan isə Allahın ona verdiyindən xərcləsin. Allah heçkəsin üzərinə özünün ona verdiyi neymətdən artıq yük qoymaz. Allah hər bir çətinlikdən sonra asanlıq verir. <Sessizlik> قوم ياتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا Biz də onlarla sərt haqqı hesab çəkib, onları dəhşətli əzablara düçar etdik. Onlar əməllərinin cəzasını daddılar və aqibətləri ziyana uğramaq oldu. عد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا االالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم onlar cun şiddətli əzab hazırladı ey iman gətirmiş ağl sahibləri Allahdan qorxun Allah size zikr nazil etmiş. Usulayatlu aleykum ayatillahi mubinatin liukhrijal lazina amanu liukhrijal lazina amanu ve amilussalihatin nuzuluma ila'n. Ve men yu'min billahi ve ya'mal dəxil və iman gətirib yaxşı işlər görənləri zülmətlərdən nurə çıxartmaq üçün allahım aydın ayələrini sizə okuyan bir elçi göndərmişdir Ərkəs Allaha iman gətirib salih əməl işləsə, Allah onu içində əbədi qalacağı ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edər. Allah ona gözəl ruzi nəsib etmişdir yetenazzalu al-ammu bainahum li ta'lamu li ta'lamu anna allaha yetti goyu ve yerdenden de bir o kadarını yaradan Allah'tır Və onların arasında ona görə nazil olur ki, Allahın hər şeye qadir olduğunu və Allahın hər şeyi elmi ilə əhatə etdiyini biləsiniz.